kun kuulitte juuri ton tunnarin ja saman hengenvetoon, tervetuloa! On mennyt aika pitkä aika, kun ollaan tehty viimeksi entistä sunnuntai-pullaa. Ja siis nyt kun sä sanoit on, että et nyt tulee viimeistä kertaa taas musiikki, niin mulle tuli jotenkin sellainen paljon haikeampi fiilis kuin tos, ennen kuin me laitimme mikki päälle. Mm -hmm. Tai jotenkin sellainen, että tämä on nyt viimeinen. Niin, tässä se nyt on. Mutta mm -hmm. uusi sivu. Niin uusi sivu on katsotaan ja, mitä ja... tapahtuu tässä. Pari viikossa mm. Ja, ja tuota, uusi nimikin pitäisi keksiä, eli, eli kuten sanoin, että nyt, nyt on leivottu ihan tarpeeksi. <laughs> Tehdään jotain muuta ja uudistetaan myös vähän konseptia. Joo, mutta tällä hetkellä sunnuntainpullan viimeistä lähetystä tekemässä siis on Aino, Natsku ja Miia. Täällä ollaan. Anniina on, on tota, äh, Chiilessä Joo. <laughs> vaihteeksi. Joo. Hengissä ainakin oli vielä viime viikolla, jossa sain päivityksen. Että. Kyllä, kyllä. Mm. Kiki. Mutta joo. mitä teille kuuluu? Niin kuin, what did you do last summer? No, vähän <laughs> niin. siihen tyyliin. Nyt kysyitte, että tässä on kukka saanut. Niin. Ja M vähän syksyä. Joo. joo. Tota, mulle kuuluu ihan hyvää. Mä olin loppujen lopuksi ihan huojentunut, että, että se syksy tuli, kun sitä kesää ei. ei... Se ei, se ei tullut. tullut. Mm -hmm. Ja vähän mä odotin semmoista ihanaa syksyä, mutta ei sitäkään tullut. Minuutteja ei päivä, mitään. Teitä, on. on, eikä se niin. nyt niin vaarallista ole. Aurinko paistaa sisälläni, niin tai jotain. Kului ihan hyvää. Siis kesä tuli, meni, tein kaikkea välillä olin tekemättä mitään. No, muutama pieni reissu ja, ja tuota, ei mitään pitempään reissua. Ja, hmm, en, käynyt, en käynyt konserteissa. Kävikö teistä kumpikaan Flows? Ei käynyt. Ei. En ollut festo. Summerissa oli. Okay. En ollut minäkään. Yksilläkään festarilla. Mä Joo. vähän katoin, mitä täälläkin oli, mutta sitten vaan ei tullut Ei jotenkin tullut. Mä olin sitä kasavia niin katsomassa. siellä mutta muuten niin festarit on kesä. Hmm. oli tämä. Miten nyt syksy? Onko tarkoitus käydä? <köhön> no nyt on asiassa Future Islandin keikka tässä tämän kuun lopussa. Sinne on suuntaamassa. Hmm. <köhön> mutta muuten niin ei nyt ole jos Sohi... mitään. Elokuun lopussa oli tämmöinen. Te ette varmasti tiedä, mutta tämmöinen italialainen muusikko Zucchero oli täällä näin esity. No nyt no, pyrittelee siihen, mitä tarkoittaa sokeri, mutta hei, se myytiin niin kuin chui, jos se nimi on, se meni. Jos se nimi on myytiin. sokeri, niin, niin. se on pakko olla aika ei, Se ei ole, se soittaa rokkia, oh, Italialainen se soittaa rokkia, se myytiin niin kuin chuipia. Se oli Suomessakin. Sitten seuraavana päivänä. Sielläkin se oli heti. Ei se nyt missään Hartwall Areenassa mutta Onko se siis joku tämmöinen, niinku että hän on tunnettu? On, hän no, on ollut tu tunnettu, no, mutta siis varmaan... Mut pienemmissä piirissä. Joo, ja sitten viimeinen on. ehkä. Se on joku ehrosrahmat tai, tai kenen? Ei. No, joku tämmöinen isompi nimi, se on tehnyt sen joskus kymmenen vuotta sitten. Mutta se on semmoinen pienempien piirien suosikki. Jottu. Sinne hmm. en päässyt, mutta viime viikolla olin kyllä kuuntelmassa Stingia. Oli kyllä. Oli tosi hitto vielä, oli hyvä konsepti. Mä olen ensimmäisen kerran ollut 14 vuotiaana Stingin konsertissa Tässä on niinku jatkumo. Hmm. Ja edelleenkään en pettynyt. Ja hei, Herman 66. Ja oli tosi hyvä Stingia. Oh. Ja, ja tota, ei säästellyt. ja Siis se oli, se oli niin. Et oli tavallaan oli kiva mennä myös sellaiseen konserttiin, että et, et tota, kun nykyään on kaiken näköistä valoshowta ja savukonetta ja taustatanssioita, niin tämä oli niin, niin riisuttu, että se on niin tyyliin mies ja kitara ja sit se, se poikakin oli, oli siinä. Mutta kun olet niin ammattitaitoja, niin tässä sinä tar tarvi muuta. Niin, okei. Okay. Aika paljon se soitti vanhoja biisiä, mikä oli toisaalta kiva, koska mä en tunne mm -hmm. siinä uusintaan albumia. Et se soitti aika paljon jopa niin sieltä poliisajalta. Okay. 70 jo okay. tuota... Osta joku hänen juhlakiertoen? Siis mun kiert... tämä niin kuin, tavallaan kiertoen liittyy sen uuteen albumiin. Okay. Mutta siis sekin, että saat 66, mä veikkaisin, että taloudellisista tähän hänen ei tarvitse enää kiertää, mutta jos sä vaan niin rakastat musiikkia, niin... niin se oli hyvä. Aina se nyt mm. löytyy. Tuli muuten tuosta miesjäkitalosta mieleen, että Juha Tapio on Juha Tapioista vain elämää. Ja nyt olette mitä sä että ootko kattanut? No hitto vie, siis ihan paska! <laughs> Ei mitään! Oh, oh, on! Ai vaan! Tuo ennen natsku kiroidaan sun. No niin. <laughs> mm. <laughs> niin. Tää on viimeinen lähetystä. Nyt mä annan palaan. Siis ensin ensinnäkin, no jos nyt päästään aiheeseen. Et jos tää on mm -hmm. nyt se grand finaali, niin oisko ne nyt, minkä hemmetin takin, pitää ottaa siltsu? sitten meidän humerhä, mm. sitten Kajako ja chiikki. Miksi ne ottanut jokaisesta vuodesta yhden parti? Mm. Se olisi ollut paljon mielenkiintoisempi mm. sekoitus, kun siellä on nämä kolme, jotka siellä ensimmäisessä siellä olisi ollut niin, niin hyviä että kukaan kuka haluisi lähteä. Ja sitten joku siellä nyt vaan sanottu että en enää tulla. Niin, sit joku, joku Silla, Jari Sillanpää kajakoi, jotka se kun ne on viimeks ollut sitä vuotta, niin ne ei ole sen jälkeen tehny uutta musiikkia. Sit niinku sit se jäljelle jäävistä keksiä nyt jonkun version. Ne versiot keol on ollut niin, niin ala-arvoisia. Onko on kun... mitään mistä pidatsii. Ei, katot kuitenkin. No vaan katon niitä aina silloin tällöin. Okay. Mm. Mutta yksikään ei ole niinku, noussut ihokarrat pystyyn tai ei ole tullut minkäännäköisiä hyvän olo Te olette eri mieltä. Mä näen, miten me, niinku Pirattelee no, siis, nyt. Silloin, no, sano, silloin sano, sano. Siis siinä on sama olen ihan samaa mieltä siitä, että tylsä kausi. Mm. Mutta toisaalta mä olin tyytyväinen, että ei tehty esimerkiksi missään linnassa, vaan palattiin sinne hirveän mm, ja läpi. Silloin niinku se katulinna, koska jo. se on se. Oikein aita hmm. media ja se edellinen kausi oli musta vähän turhaa ja tuntui jotenkin irraus, ja se vasta olikin huono. Minun oli. <laughs> mutta siis, joo, mä oon tietyistä asioista samaa mieltä ja mun mielestä jos voitu yrittää saada jotain muutakin mukaan. Mutta mun Sanni ihastuskysyminen tämänkin kauden myötä, että hän on siis aivan ihana. Siis kuka? Sanni. Sanni on, joo. <laughs> joo, mutta en mä muuten ehkä piittaa. Mä itse asiassa mä... tykkäsin hirveesti siitä Tonin versiosta siitä Sannin äh, soittamuuteen. Se ihmisi teko. huudettiin Joo. vaan. Vitsi, mulla mm. jotenkin meni. Mä, mä en tajuta sitä Toni, mutta nyt mä en lähde täällä haukkumaan. Okei. Siinä, kun tässä nyt haukuttaa. Mun mielestä. <laughs> mielestä siinä oli jotain sellaista ihanaa alkeellista raivoa, joka Joo. mua... Kyllä mä niin ymmärsin silleen. Mä ole mikään unkimyystävä millään ja, lailla, jo. mutta... Ja se oli siis ihan virkistävä, että niin. mä jäis. Mut mm. Ehkä... Niin. Mutta et sä on jo semmonen, mitä mä joka viikko olin. Sympis. On. Kyllä. Muuten ohjelmaa on. Ja hei, toivottavasti hei, minä tarve ehkä puhua enää vain elämästäkin, vaikkakin, näittekö nyt sab mainostaa, että nyt Sub, vain elämää siirtyy sabille, oh. mutta sit siellä on jotain Marttiina Aito-lehtiä ja, ja jotain, jotain tämmöisiä, jotka eivät musiikkia, että koko... Konsepti on jotain muuta. En ole oikeastaan enää. Mä ymmärrän, että tuon tyyppisiä julkisuuden henkilöitä otetaan mukaan vain, tiksi, että he ovat julkisuudessa. Siellä mm. löytyy muitakin, muukin, joka mun mielestä ei ole millään musiikin kanssa tekemisissä. Käydäänkö he päätty... siis sitten läpi heidän niinku uraa vai mitä? Tämän he... enempää ei ole aina saanut antanut. Tämmöinen niinku teaseri tuli ensi kertaa 2018. Se voi olla vaan nimi, no, sitä nimeä on niin, niin. Niin kuin rekisteröity. Se, se, se on joku know. hollantilainen konto. Niin on jo, niin. mutta siis vain elämää. Joo, niin. joo, joo, okei. No ei kohdasti että... <laughs> innosta Onko mitään muuta syksyn TV-uutisia? No ei. Tämmöisiä sarjoja tai... Mä oon varmaan kattonut vaan niitä samoja mitä aina. Ei tavallaan ole mitään uutta. Joo, noin viikon uutisia mä aina odotan ja sitten mä katoin, on. Hei, siis jaksaa Joo. edelleen naurattaa. Kyllä. Mä en ole katsonut uutta kautta, mutta tässä varmaan paneutua, niin tietäisi, mistä kaikki vitsailee. mutta niin sun kesä? Se meni. Mä, mä jäin kyllä. Mun sisällä ei paista aurinko. Mulla on semmoinen olo, että nyt on kyllä niinku elämme vaikeita aikoja, kun sitä kesää ei ikinä tullut. Mä kesälomanikin vietin vaan Suomessa. Oli ihan kivoja juttuja. Siskon häitä ja muita, mutta sitten mä hoidin sielläkin sisko, toisen, kist, toisen siskon koiria ja muutin häntä ja muuta tällaista. Mutta sä kävin tein. myös hei roadtripillä ympäri Suomen? No joo, tosiaan Pankka, kävin. Mutta en, en, en päässyt sinne Jäämerelle, minne mä uhosin menevän. että Jäämerellä <laughs> lähdetään, mutta en, en päässyt sinne saakka. Tuli äh, väliausti Pääsin pääsi Kuusamoa saakka. No, se piti sun vanhempien kanssa. Joo, mun joo, isän kanssa se, joo. asuntoautolla lähettiin kieltä ja... Me, me... Väsymät, vai? No Olen... vähän semmonen niin kuin alettiin laskelemaan, että onkohan tämä nyt sen arvostaa, että me posotetaan siellä. Mutta tuota... oh. <kül> kyllä me siis tavallaan no, pääsimme kol kolmessa eri kansallispuistossa. Kannattaako vähän... tämä? Kotonakin <laughs> ja on mukava ja voisi laittaa päälle sielläkin olisi metsää. Jo. Voihan näitä kuvia katsoa kirjasta. Vähän vähä siihen Siis ihan onnistunut reissumme. Aika niinku, tiiviisti vedettiin se sitten, mutta se oli vähän sellainen teho, tehosuorittajien reissu. Käytiin moikkaamassa, siis kävin tosi monessa paikkaa, missä en ikinä käynyt, muun muassa Vaasassa, Vaasassa missä Mia on opiskellut. Ja... Sä, et Sä et on koskaan Vaasassa? En. Se on kaupunki. Kävin Kalajoen Hiekkasärkillä, en ole ikinä käynyt sielläkään ja, ja niin kun, paljon uusia paikkoja ja sellaisia. Tota, Oulussa kävin ekaa kertaa ja tällaista. Et se oli ihan... Ihan hyvä reissu. Valaiseva. Mia, mitä oikeasti hyppäsit, sinne vaan elämään meni, jättää, kesä? <laughs> mun kesä, se meni töissä. Mä en ollut ollenkaan lomalla. Mulla oli vasta pari viikkoa sitten niin mun kesäloma. Ja ihan kivasti meni, vähän nopeasti. Oon käynyt salilla ja tehnyt töitä. Ja, ja sun kesä, Johanki, kesä, kesäloma meni siinä, että sä poimit puolukoita. Mun mielestä se ja kesäloma ei niin kuin se sovi yhteen. <laughs> mä oon jo että tän myös tulevina vuosina, että mä haluan olla lomalla siinä syyskuun puolivälissä suunnilleen. Kun on Silloin on ihan hyvä puolukkakausi. Siis että mä voin kertoa tämmösiä jutun mun perhe siis häpeä mua varmaan tämän jälkeen vähän, mutta me oltiin, siis Suomessa käyvässä, mulla oli sukukokous Säkylässä ja tota, me oltiin semmoisessa lomakeskuksessa, missä oli muutama mökki ja jotain tämmöisiä niin tämmösiä ja muuta. Ja <köhön> siellä semmoisessa ravintolassa ja, ja meillä oli mun vanhempien kolme koiraa mukana ja niitä piti aina näistä välillä ulkoiluttamassa, kun ne oli autossa ja, tota, Siinä oli sellainen metikkö, ja saman tien, kun me mentiin sinne metikköön, niin mä bongasin, että ei vitsi, täällä on ihan sairaan paljon puolukkaa. Ja ne oli ihan niin kuin sormenpään kokoisia puoleilla mehrykkaita, ihan sairaan hyvän makkusia sellaisenaan, ja niitä oli aivan pilviimpi Mulla oli sellainen musta takki, missä on aika syvät taskut. Mulla ei ollut mitään pussia tai mitään, että mä rupasin sitten vaan laittaa niitä sinne. Mä olin taski hetkessä täällä, ja kun mä pääsin autoon, niin mä olin isälle sille, että missä on ne koiran kakkapussit, että mä tarvin niitä puolkapussi ja mulla oli sitten kaksi että sellaista bussillista. Mä tulin sit kotiin niiden tota, puolkaiden kanssa, ja siis mä, mä sieltä. Sielt, tota sokugakauksesta mm. ketään eikä mä en ole käynyt saanut kontaktii kähkä niin mä kävin sitä aika paljon ulkona niin et, et, et, et varmaan tutustunutkaan kuin no <tos> sen puolen <puolukas>. tässä ei joo ei ja sit, sit, no, Varmaan sitten niin varmaan sukkei seländaganla niinku puhutti tuli sitten yhteyden katkapu siihen että pyörii tuokke en mä oska, <tos> on ihan että <tos> ja sitten niin mutta sitten mun äiti lähti myös mukaan jossain vaiheessa, ja se tajusi, että siellä on todella paljon suppilavahvea. Ja sitten me molemmat siellä pyllittelemään. <kakka> niin, sen kanssa. Niin kuin puol puolukassa meni se loma aika pitkältä. Mutta ihan kivo. Se on, siis on tosi rentoittava puhua. Jos ette nyt vielä ymmärtänyt niin kuinka innoissaan mä olin siitä, niin... Onko ne puolukat syötyviksi pakkasessa? Että... <-pussia> ne on nyt pakkasessa Jaa. odottaa massaa niinku parempia. Pa Pari piirrokkaa on tehty jo. Okay. No, Okei. Mm -hmm. niin tuli niin paljon. Niitä tuli oikeasti tosi paljon. Mulla on niitä varmaan joku 5 6 litraa. Okei, sen on puuron päälle. Mm. Joo, kyllä, ja niistä voi tehdä vispipuuroja. Tässä kuulkaa, mm. kehitellään, kehitellään. <laughs> nyt, aika, niinku, kesä meni nopeasti, ja syksy on mun vuoden aika, joten niinku, nyt... Mua ei harmita yhtään, että kesä on takana päiväkään. Mm. Ei kesää tullutkaan. Mm. Mutta, <laughs> mennäänkö musiikkiin? Mennään musiikkiin. Mä taas aikaisemmin mainitsin, että Future Islands esiintyy tämän ulopussa Tallinnassa. Ja he tekee myös keikan myös Suomessa ja varmaan muuallakin Euroopassa sitten esiintyvät. Mutta heiltä voi soittaa tällaisen biisin, jonka nimi on A Dream of You and Me. Soaked by the loneliness and me. I asked myself for peace and found it at length. juhlissa, jotka meidän kaverit järjesti. Ja he olivat pitäneet tällaisen vegaanisen ja tipattoman syyskuun. Si ja nämä juhlat olivat päätös tälleen, eli puolen yönen aikaa sitten kuppi alkoi kaatua. Oli ja... vähän sellainen uuden vuoden fiilis, kun siinä laskettiin yhdessä kymmenen vuoden yhdeksän. Just näin. Käsitä mukana tässä haasteessa? Mä en ollut. Aina olin tipattamalla, mutta tipattamalla oli herkuttamalla. Herkutt Mä Kyllä. Mm. Hei, mä nyt teillä on varmasti pikkatarja, tarina. ihan tähän väliin kysyn, että kun mä näin tästä tipattomasta syyskuusta, se oli niin kuin Eestissä ihan kampanja, niin onko teillä tietoa, että kun me, meillähän puhutaan aina tipaton tammikuun, on niin, niin on, onko täällä se vähän niin kuin traditio se tipaton syyskuu? Mä en tiedä, mä en itse asiassa tiennyt, että on mikä isompi juttu, mä luettaan heidän juttu. Mä näin semmoisia niin isoja okay. katropakahteja. Eikä... Olleekkaan se suurempaa tietoa. Niin, Tästä meidän kaveripariskunnassa toinen on virolainen, niin voihan se olla, että hän sitten tarvitaan keksitys sen päivän. Niin ja varmaan, että mä luulen, että tämmöinen joku pieni ryhdistäytymisliike ylipäätään kesä, kesän jäljiltä on mm. esimerkiksi just kesälomilla tavallaan se voi olla semmoinen, että ehkä sen takia siihen niin, tuli, sama kuin on Niin. niin. Mm. No, joka tapauksessa heillä oli siellä juhlissa tämmöinen ohjelmanumero, että jokaisen piti kirjoittaa tosi viikon kestäviä haasteita, ja me laitettiin sitten yhteiseen purkkiin, mistä sitten piti nostaa itselleen joku haaste. Ja oliko se sitä rajattu sitä haastetta vai saako se olla ihan mitään? Se sai periaatteessa olla ihan mitä vaan, mutta se piti olla sellainen, minkä sä voisit myös itse toteuttaa. Joo, okei, okay. eikä se loukata eikä. Joo, ei, vai... ei. Ja mun tota... no, kerro se aina, vaikka se ei haasteesta. No siis se oli silleen, että kun tavallaan jokainen otti aina sieltä sokkona sitten sen yhden haasteen, niin sitten se sai joko sanoa, että joko ottaa sen haasteen vastaan tai kieltäytyy, ja jos kieltäytyy, niin joutuu ottaa siinä sitten shotin siinä. Ja ää, mä sain sellaisen haasteen, että ää, mun pitäisi viikon ajan meditoida joka päivä 20 minuuttia. Ja nyt ollaan viikossa, viikossa etetty päivässä, kol, kol, päivässä on niin. kolme, kolme päivää. Mä silloin ekana päivänä meditoin kuusi minuuttia. <laughs> Onko sulla jotain välineitä? Äh, siis mä en tiedä meditointi. siis mä aloitin sillä, että mä googlasin, että mitä on meditaatio, mm -hmm. miten sitä tehdään easy, easy guide to self meditation, mm -hmm. siis jotain tällaista, mitä mä katoin Mulla on pari semmoista sovellusta latasin puhelimeen ja semmoinen niin nimenomaan ohjattu Aina on käyttänyt enemmän aikaa, että meditaatio niinku on Joo, meditoi, siis mä minä, kyllä, tavallaan yritys oli, mutta musta must ei nyt ei tule meditoijaa Tuossa on liikaa insinöörin vikaa <laughs> Se meni vähän semmoista, jos googlailin sitä, niin se meni vähän semmoiseen. se oli tosi helppoa astea. Joo. Siis ta tavallaan tai luulisi. Niin, niin. niin, sitä luulisi. Mäkin luulin, että nyt tämä Mut siis pystyn. Mutta sitten ehkä aiheuttaa tuntemattomalla Siis ne. netissä on hirveän hyviä meditatiivisia, joissa tavallaan ääni ohjaa sua semmoiseen rentoutustumaan. Joo, se, sellaista mä, niinku, tavallaan mulla on puhelimessa on. Mm -hmm. Kun mä esimerkiksi YouTubesta katsoin, niin monet näyttivät tosi liian hippimäiseltä. Siellä oli kaikkea semmoisia solisevia puroja ja mä en halua sellaista ei häiritsemään. häiritsemään. häiritsemään. mutta sehän on juuri se juttu, että tavallaan sen se pitää olla semmoista, että se häiritsee, jotta sä et pystyt pystyisi ajattelemaan mitään muuta. Joo, mutta kun tavallaan ne, se, ne näytti sellaisille, että ei. Eihän sinun tarvii katsella niitä. No, kuutele. <tos> Ainoa ei kuitenkaan nyt kelloa. Helvetti joo. täällä kaiken linnunlaulun. <tos> toinen kertoo. Solisevaa, toinen, toinen Solisevaa purron. Sitä on jotain niin kuin järkevämpää, kehittävämpää. <tos> Hei, kuutele no <tos> vain <onko> ja <tos> sunnuntai-pulla <tos> lähetyksiä. Onko me puhuttu meditaatiosta? Ei. Olla. Ei, ei, en vaan ah, Okei, okay, se viittasit vaan yleensä. Niin laitan sinne? No, mutta mä No, mutta mä sain sellaisen haasteen ja toivoisin, että mä en saanut jotain muuta. Siis mun pitää punnertaa joka aamu sata kertaa. No mä en sata punnerusta niin ikinä tuu kerralla pystyyt tekemään, tai en ainakaan nyt pysty tekemään, mutta tota, mä oon nyt aloittanut. Et halua ottaa sitä sottia. No mä ei, siinä oli sosiaalinen paine, koska okay. ne, jotka <laughs> otti, ne, jotka otti soti, niin niille puutti ja minun pitää olla aina reipasata, niin oikin sen haasteen. mä olin Symmelma. sit silleen, että haaste vastaa. Ja mä, tänään mä en jaksanut nousta, Mulla kävi vähän niin, kun sä kerroit, että se menasit nukui mm. tai nukuit pommiin, niin mulle me, menasi me käydä vähän sama, mä olin että hitto, nyt ei kyllä lähdi punnaltaa mulla on siis kotiin mennessä vähän sata punnalusta edessä Kyllä sä voit miettiä, siis kun siirrytään mun aiheeseen, niin voit, siinä on vetää vielä, mutta <lopit> <Pääs> välissä puhuta <lopit> <lopit> <lopit> Se on ja ihan hyvä idea Jos puhuu ähinä taustalla, niin tiedätty tiedä, Mutta siis mulla on nyt kaksi aamua aloittanut Saatko kolvet olla maassa? Joo, no ei. Niin tulisi muuten mitään. Siinä oli vain 100 punnerusta, niin mulle ne polvet maassa on ihan yhtä hyvin punneruksi kuin ne, missä ei ole. Ja mä oon siis pystynyt tekemään 60 10 sarjoissa aamusiasta. Mä oon tehnyt sinne suunnitelman. Oletko tuntenut käsissä jotain? Mä käyn myös sallilla, että se ehkä veträyttää. Se ei ole semmoista ihan hirveä jumita, mutta me pumpissa. Sunnuntaina vai lauantaina. ja Siitä tuli alattosikin kipeäksi, mä odottelen sitä, että tulisi kädeksi. <tos> <tos> se koko vartala jummi. Mutta tota, se, miksi mä halusin kertoa tämä oli se, että mä tiedän, mistä sä aiot puhua seuraavaksi. Mä toivoisin, että olisin saanut jonkin sortin haasteen, joka liittyy tähän sun aiheeseen, koska siitä olet mulle tosi paljon hyötyä. Ja okay. Sä voit jatkaa nyt okay. <tos> Niin, mä en tiedä, että sä, <tos> sä ehkä ymmärsit mun aiheeni väärin. Koska tämä, joo, koska tämä mun aiheeni, siis mä puhun, puhun unesta ja unen laadusta, mutta Minkälaisesta unesta niin mä puhun oikeastaan meidän kaikkien oleta meidän kaikkien nuoruuden kouluaikaisista Dilemoista, eli niin ajasta ennen, ennen, ennen täysi-ikäisyyttä. Olitteko Okei. väsyneitä aamulla lähteä koulua? En muista. Siis varmaan en vähän väsyttänyt, mutta aika sieltä on bonkastu ja lähdetty mm. Mm. ulkoon pakkaseen ja mm. kuule <laughs> <Kyllä> <laughs> On hiidetty kouluun. Kyllä mä muistan sen, että, että tota, että oltiin väsyneitä. Kyllä mä muistutin, että mä syntymäväsynyt, että vaikka en mä en ikinä valvonut, ei mulla ollut omassa huoneessa TVtä, mm -hmm. tai, tai että mm -hmm. mä olisin niin kun kukkunut sinne aamun tunnelle, en minä mm -hmm. sellaista tehnyt, mutta silti mm -hmm. mä olin aina väsynyt. Tuo kautta pimeys, mikä tekee myös. Mm -hmm. Joo. mä syntymäväsynyt. Mä nimittäin muistan sen, ja, ja nyt mä niinku näen sitä samaa mun omassa lapsessani sitä aamuväsymystä, vaikka hän ei nyt edes kuulu siihen ryhmään, mistä mä tuun puhumaan. Mutta mä jo silloin, kun mun oma lapseni aloitti koulu, niin mä kysyn, että minkä hemmetin, nyt kolmas, minkä hemmetin, joku musta on tänään, minkä hemmetin takia? Kouluaamujen pitää alkaa kahdeksalta. Ja sitten varsinkin, kun me puhutaan jostain ekaluokkalaiselta, niin sitten se loppuu kahdelta toista. Mm -hmm. et, et minkä, minkä takia? Ja sitten niin kuin, juu, juu vanhemmat menee kahdeksalta töihin. Niin. Se on harva nykyään, kun menee kahdeksalta töihin. Niin. Ja, ja tuota, mutta siis mä luen tällä hetkellä Aki Akihinsä kirjaa, Oittamisen Anatomia. En tiedä, oletteko. Se on ole hirveän lukenut. hyvä kirja. Mä, mä oon vasta lukenut siitä yksi kolmasosa, mutta musta oli kiva, että Akihinsä puhuu tästä samasta asiasta. Eli tästä Lasten, lasten aamuväsymyksestä. Akihinsa ei puhu ainoastaan omasta mielipiteestään, vaan sillä oli myös tutkimuksia sen tueksi. Eli maailmassa on ikään kuin kaksi ihmisryhmää, jotka jatkuvan aikaeron rasituksen kanssa tekemisissä. Ja, ja ne ovat vuorotyöläiset ja murrosikäiset nuoret. Ja yleensä tästä esimerkiksi murrosikäinen itse, niin jatkuvasta väsymisestä, niin vanhemmat tietysti syyttävät pitää sun katsoa sitä telkkaria, nyt kyllä meidät nukkumaan ja nyt se puhelin pois ja läppäri kiinni, eikö niin? Mm. Mut, mutta se, se ei ole niinku nuorelle ihmisille aina mahdollista se aika niinku saada, saada sitä unta, koska tavallaan sen ikäinen nuori tarvitsee 9-10 tuntia unta. Eli se tarkoittaa sitä, että, että jos kouluun pitää olla kahdeksalta, sun pitää herätä seitsemältä ja sun pitää mennä viimeistään kymmeneltä nukkumaan. Mutta se ei onnistu, koska nuori elää oikeasti, tämä on, mutta nuori elää ikään kuin eri aikavyöhykkeellä kuin aikuinen ihminen. Ja tämä, tämä johtuu tämmöisistä hormonaalisista muutoksista, jotka alkaa murrosiassa. Ja, ja silloin, kun ne hormonaaliset muutokset alkaa, niin samalla sun kehosi sisäinen kello jättää tunnista useampaa tuntia. Eli toisaalta, että, että jos, jos sun äitisi sanoo, että nyt se puhelin pois, että, että kello on kymmenen. Niin nuorelle se kello on, sen, sen niin kroppa kokee, että kello on kahdeksan, ei se saa sitä unta. Mm. Ja tämä tavallaan, ikään kuin eri aikavyökkelä eläminen, niin se kestää jopa sinne 20-vuotiaaksi saakka. Se on aika pitkä, niin kuin se rupeaa rupee Eli toisin sanoen se ikään kuin hidastaa sen kunnianlihaisuuden kehittymistä teinin aivoissa, Eli Teini tuntee itsensä virkeäksi, mutta eihän se tunne sitten aamulla, kun sen pitää herätä seitsemältä. Ja tavallaan sen nukahtamisen vaadittavaan tilaan pääseminen kestää teinillä paljon kauemmin, ja se syy on siellä aivoissa. Ei, ei se ole siellä telkkarissa tai läppäreissä. Se ei ole se syy, että se ei niin malta lopettaista, vaan se yksinkertaisesti tämä murosiassa oleva nuori ei tunne itsensä väsyneeksi. Ja ihmisellä meillä kaikilla on niin kuin taipumus taipumusvalppauteen. Illan tunneessa jokaisessa ihmisessä se on tietty aika. Se on aikuisilla yleensä kuuden ja kahdeksan välillä. Ja tätä aikaa kutsutaan Wake Maintenance Zone. Ja sitten kuuden, kuuden, kuuden- kahdeksan välillä, ja sitten se rupeaa laskemaan. Sitten alkaa se uneliaisuusvaihe. Mut, mutta sitten tota, teiniä ja se käsillä, niin se on paljon myöhempi. Ja toisaalta sillä ei olisi mitään merkitystä, että vaikka ne heläisikin eri aikapyökkeessä, että ne, niiden, niiden sisäinen Kolmas kello... Niin, myöhemmin. jos koulun aikaasi myöhemmin. Mm. Eli se, että, että tämmöinen teini pistetään heräämään seitsemältä aamulla, niin se on vähän sama kuin aikuinen ihminen pakotetaan herämään joka yö kello neljä. No te heräätte biireltä, <laughs> aika <-aikaisen, laughs> Mutta siis ei, ei ihme, että, että sitten tavallaan nämä koululaiset, ne on ärtyneitä, väsyneitä, ei ne jaksa keskittyä, koska, koska ne on oikeastikin, ne ei ole saanut tarpeeksi, mutta mm. ne ei ole saanut sitä 10-90 mm. tuntia. Ja, ja on olemassa tutkimuksia, joissa on todettu, että ne nuoret, jotka menevät nukkumaan vasta puolen yön, yön jälkeen, niin niillä on enemmän taipuisuutta masentuneisuuteen, kaikenlaisiin itsetuhoisiin ajatuksiin nyt kun tätä tietoa verrataan siihen niin biologiseen faktaan, niin ei siellä ongelma välttämättä korjannut sillä, että se telkkari pistetään kiinni. Että mikä mm. takia niin yhteiskunta ei, jos tässä on niin tehty niin monta tutkimusta, niin mikä takia yhteiskunta ei tunnusta tätä asiaa? ja niinku muuta käytäntöjä, koska ei, kouluhan on oppimista varten. Ni, ni, niinku, Nämä nykyiset ajat on suunnattu muun mielestä opettajia varten, jotka käyttävät aikuisen, jotta mm. ne pääsisivät ajoissa kotiin. Eikä niitä oppilaita, joita varten se koulu on kuitenkin tehty. Mä annan ne sellaisena yl, ylipäätään aika ajankohtaisena keskusteluaivana ihan kaikkien kannalta, että Yhteiskunta elää silleen, että mennään kahdeksanat kaikkiaan. Koska et, et, työmaatukin on muuttunut hirveän. Esimerkkinä tästä ystäväni on, on tota, siirtynyt rakennusalalle, joka edelleen elää siellä 70-luvulla. Eh, seitsemältä joo. Ja, ja, siis, niin, ja, niin, ja tavallaan, miksi? Koska ja tavallaan sit, kun ne monet tehdään, että tavallaan, joo, jos on niin sotkea niin tosi paljon, niin kuin, muiden ihmisten aikatauluja, jos esimerkiksi selle tehdään jotain putkiremonttia, mm -hmm. niin sieltä tulee työmiehet seitsemältä, kun Joo. ihmiset menevät mm -hmm. vast monesti vasta yhdeksäksi töihin, niin, niin. tavallaan silleen, että mihin sä ne kaksi mm -hmm. tuntia ja ne ei voi tehdä niin heti. Mm. se on sitä. vaan näin on aina tehty, niin näin Joo. tehdään. Siis on tehty jopa tutkimuksia, joissa on osoitettu, että jopa 30 tai 60 tunnin, puolesta tunnin muutos aikataulussa, silloin on hirveän merkittäviä muutoksia. Nyt jos puhutaan koululaisista edelleen, mm. koulutulokset paranevat ja, ja sitten se ja sitten Kaikennäköinen keskittyminen ja sitten kuitenkin se, että, että nettiin niitä koulun alkamisaikoja. Se ei tarkoittanut sitä, että ne koulunlaiset olisivat menneet entistä myöhempään nukkumaan. Nehän menee silloin, kun se sisäinen kello, että tavallaan se rytmi säilyy, mutta niillä unen määrä ja unen laatu parani. Mm -hmm. niin no, silloin kun ne on sitä virossa kouluun, niin täällä aina kahdeksalta koulua. No hän, hän käy niin kuin kansainvälistä. Sillä alkaa joka aamu kahdeksan. Joka okay. ainoa. Aamu. Koska siis kyllä mä muistan, että mulla oli sellaisia koulupäiviä, jotka alkuvat Vast kymmenen Joo, oli, oli vaa, että se oli tämmöinen. Se niin oli Se oli tämmöinen. Joo, mutta Jos on, se on. Kyllä, Ja itse asiassa kyllä. oli hyvä, koska se rytmitti sitä viikkoa, joo. Ai ihanaa, että et en saa niin. mm -hmm. No, Tässä sitten tota, vielä hinsaa lainatakseni, että niin kauan kun yhteiskunta pysyy näissä totutuissa tavoissa, eikä niinku suostu myöntämään, että pienillä muutoksilla me saataisiin paljon parempia tuloksia aikaan, ei ainoastaan koululaista elämässä, mutta miten se heijastuu sinne myöhempäänkin ikä, ikävuotein. Niin tota, hän neuvoi, että pitäisi välttää näköistä valoa iltaisin, eli just näin, että, että sit pitää lukea tai jotain, että tavallaan se, että sä pakotat itsesi nukkumaan, niin ei sekään aina välttämättä toimi, mm. mutta niin kuin kirkas valo, joka tavallaan edelleen sotkee sitä sun aikakäsitystä, sitä pitäisi välttää. Ja, ja, ja sitten hinsa oli vielä, lähetti kaikille vanhemmille terveisiä, että, että sitten kun se teeni haluaa, koska tämän mä muistankaan, että sitten kun se haluaa nukkua viikonloppuna, niin antakaa sen nukkua, mm. Et se, se ei ole, ole laiskuutta vaan se on nimenomaan se, että kurotaan sitä kunnipajetta kiinni. Tämän mä muistan kyllä, että mun ja mun veljen on annettu nukkua. Se teki tosi hyvää, koska mm. just viikolla, mm. kun sä sä niinku, niin, sit just viikolla, Sitten sulla on levännyt olo, kun sä sain puolen Että ehkä yhteen niin. asti, niin sitten on tultu herättelemaan, että pitäisikö tänään niin. tehdä jotain. Mutta, niin kuin on saanut nukkua Joo. oikeasti myöhään. Mm. Niin. Mä, siis mä itse asiassa olen pärjän aika pienellä unella mm. ilman, että mä koen, että... Että on väsynyt. Et on väsynyt. Paljon sinukut? Kahdeksan tuntia on mulle ihan maksimia, okay. mutta mä tiedän ihmisiä, jotka tarvii paljon enemmän. Joo. Mutta sitten on myös niitäkin ihmisiä, jotka väittää, että, että ne ei tarvii enempää kuin 4-5, niin se, se ei oikeasti pidä paikkaansa. Se on tottumus, mutta niin. se oikeasti kroppa tarvii enemmän. Mä oon itse siis mennyt monta kuukautta, mm. varmaan jo pari vuotta sellaisella, sellaisella niinku kuuden, seit, korkeintaan seitsemän tunnin yhä unella. So, ja se on liian vähän, että musta että et, et sit ne jaksot, kun on tavallaan panostunut mm. siihen uneen ja ottanut huomioon sen nukkumisen Siin. ja kaiken, niin on kyllä voinut paljon paremmin ja jaksanut paljon on. paremmin. Itse asiassa uni on hirveän tärkeä nyt, jos me ajatellaan nyt tätä liikuntaa ja liikunta. kaikkea. Niin joo. tavallaan se palautuminen joo. ja se edistyminen, niin se uni on ihan hirveän tärkeässä asemassa siellä. Niin tahto, saa, tahto. Se vaan jotenkin Mäkin olen niin ilta ja sitten mm. mä menen tosiaan seittelyksi mm. niin se tarkoittaa, että on pakko herätä nykyään silloin 5.40, kun mä rupeen aina punnertamaan silloin <laughs> <laughs> mä kuudelta normaalisti. niin Se, se on niinku hirveän lyhyt se aika, jolloin mä ajattelen, että on se mun niinku rentoutumisaika ja lukemista ja Ai joo. Niin, Mut hei, Se jotenkin jää, mutta niin. hyvä muistutus siitä, että... Uni on tärkeää. Mm. Unta palloa. jonkun aloitteen tästä jonnekin? Nyt niin koulu, mä, oon yrittänyt, mä oon yrittänyt ja mä aikoinaan laitoin niin rehtorillekin. Ja sitten kun lapsiakin, no esimerkiksi Suomessakin koulussa se, se luokka oli niin kolmeen osaan. Joo. Ja mä jopa ehdotin, että kun on vanhempia, joilla on erilaisia työtä, että jos te nyt vetotte tähän näin, mm. niin, niin ei kaikki vanhemmat mitka. Ja toiset menee myöhempään ja mäkin tein töitä, jossa mä sit taas joudun aikaeroista johtuen olemaan niin illalla, illalla, illalla. semmoisten maiten, niin, niin mulle se olisi, että eikä voitaisiin kysyä vanhemmilta. Ja et kun ne jaetaan kolmiin, oli harrakat ja variksi, että mitä nyt olikin, että <tuh> et kysyttäisiin vanhemmilta, mutta ei. Ei siis se ole, ei, ei niin kuin harkitsemaankaan sitä. Mikä? Ja kyllä mä niin kun väitän, että tästä on aika lailla myös siitä opettajat pääsi aikaisin. Ja, ja si, Mielestäni mielestä siinä se, miksi siellä koulua käy, käydään, että se on oppimista varten se opinahjo, niin, niin ja se jää vähän kakkostilalle niin, siinä. Niin, kun ei se opettajan työpäivä kuitenkaan loppu siihen vaan sitten on ne kaikki muut hommat, mitkä niin, pitää hoitaa, niin, niin niitä voisi hoitaa myös aamulla. Se olisi niinku niin. mikään Käytä se toistepäivä. Mäkin täällä puhun niinku joku asiantuntija. <laughs> <Tiedän opetta> <laughs> tässä on minusta ihan hyvä pointti. No. Ennen kuin siirrytään seuraaviin aiheisiin, niin, niin todella tuota, välissä, kun se kesä oli nyt mikä oli, mutta oli yksi piisi, joka jostain siinä oli ihana letkee-fiilis. Ja se sai minut kyllä hyvälle tulleen säästä huolimatta. Se on Calvin Harrisin fiilis.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 vähän suomisata Suomi 100-teemaan, eli siis liputuskulttuuriin. Nimittäin mä törmäsin tässä jokin aika sitten sellaiseen hankkeeseen Haminassa, johon aiotaan nyt pystyttää Suomen korkein lipputaanko? Oletteko kuulleet tästä? Ei. Ei kyllä. Ihan koska pääsen valistamaan tehtäväksi. Koska... Onko se keskellä sitä toria, mistä ajetaan vaan ympäri ympäri? Mä en ole itse käynyt haminassa, en, en tiedä. Mä käsitän näin, että jos tästä lipputangosta tulee enemmän kuin, tai korkeampi kuin 40 metriä, niin se pitää asentaa jonnekin kaupungin ulkopuolelle, sen keskustan ulkopuolelle. Siis turvallisuus. Suhteen. Niin kai, tai ilmeisesti joo. Mä en oikein tiedä, mikä mm. syy siinä oli taustalla, mutta että varmaan joku syy ehkä. Mm. Ja jos se on alle sen 40 metriä, niin se voi ilmeisesti laittaa myös sinne keskustaan. Ja tähän hankkeeseen nyt haetaan joukkorahoitusta. Se rahoituskampanja alkoi jo kesäkuussa. Mä oon siis tätä aihetta siitä saakka, kun me ollaan jääty tauolle. Tää on roikkunut mua semmoisella muistilapulla, että muista tää lippuskulttuuri. Tota, Haminan kaupunki ja sitten Haminan lippumaailma, joka on ilmeisesti jonkin sortin yritys, niin ne haluaa lippuihin keskittynyt yritys. Niin ne haluaa siis nyt vaan parantaa tällä siis käytännössä haminan näkyyttä. Mutta mun mielestä on jotenkin niin huvittava, että lähdetään rakentamaan siis Suomen pisinta lipputankoa. Etteikö te mitään muuta keksineet? Ja mä vähän googlailin, niin tosiaan siis tämmönen 40 metrin tanko, niin se maksaa 40 000 euroa. Mutta sitten jos me jos rakennetaan 60 metrin tankoa, niin sitten se maksaa jo 140 000 euroa. Eli mä luulen, että ehkä. Ehkä tämä niinku joukkorahoitus saattaa jäädä sitten vähän... En tiedä, kuinka raivokkaasti on lähtenyt Millä otsikolla tämä tanko haminaa vai, vai milles otsikolla tämä joukkorahoita? Olisiko se joku, joku Suomen pisin lipputanko tai Aa. joku lippupuisi? Koska sitten ei, ei riitä, että siinä on tuollaista jossa jossa aiotaan liputtaa ihan sit ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden ilmeisesti, että tulee tämmöinen maamerkki. Ja siihen, siinä liputettava lippu on myös sit Suomen isoin lippu, koska tämä lipputangon pituus niin se määrittää sen lipun suuren. Mm. Tota, tämä on nyt siis itsenäisyyden juhlavuoden hanke myöskin. Ja, ja jos tämä nyt toteutuu, niin kuin ilmeisesti toteutuu, koska tätä rahoitusta on jo alettu keräämään. Niin 28. toukokuuta ensi vuonna, jolloin Suomen lippu täyttää 100 vuotta, niin on tarkoitus sitten nostaa tämä lippu sinne Haminan salkoon. Ja tota, siihen, sen ympärille on ilmeisesti luvassa jonkin, mä en tiedä mihin se asennetaan, sitä ei varmaan vielä päätettykään, mutta sinne on tulossa jonnekin myös lippupuisto, jossa sitten on nämä kaikki tärkeimmät liput ja esimerkiksi YK-valtioiden liput ja tämän tyyppisiä asioita. Esitellään, ja sitten on tulossa myös näyttely Suomen lipun historiasta. Joo. Tästä nyt vähän selvitin tätä Suomen lipun Onko tämä teille tuttu? Kyllä mä se olen joskus lukenut, mutta... Niin. Joo, hmm. mä kas muistan, että on, siinä oli jo eri vaihtoehtoja. ei ollut ainakaan Joo. ihan automaattisesti tämä rist, siniristilippu. Joo, eli siis ennen tätä siniristilippua niin ihan ensimmäiset Suomen viralliset liput on ollut siis Ruotsia ja Venäjä liput niin aikana kun on niiden valtaan. Ja sitten äh, Suuri oli tällainen punakeltainen leijona, vaakuna jossa on punaisella pohjalla se keltainen leijona. Niin se oli tosi tärkeä silloin ennen itsenäisyyden aikaa. Ja vielä silloinkin kun itsenäistyttiin, niin äh, sitä käytettiin vähän aikaa virallisen lipun sijasta, kun ei ollut sitä varsinaista virallista lippua. Mutta vuonna 1848 Topelius on alkanut herätellä tällaista keskustelua. Siitä, että pitäisikö Suomeen saada myös oma lippu. Ja silloin esitettiin ensimmäistä kertaa Maamme laulu ylioppilaiden kevätjuhlassa. Kevätjuhlassa nähtiin tällainen ylioppilaiden, ylioppilaskunnan lippu, jossa oli valkoisella pohjalla tämä keltainen vaakuna ilmeisesti. Ja sitten. Kansallisvärin asema vähän niin nousi sitten nämä kuitenkin keltainen ja punainen, eli tässä on keskusteltu jo ilmeisesti, ei kuitenkaan keskustelua keskustelukäytön hirveästi, vaan mediassa enemmän sitten, sitten tota... jauhettiin tästä, en tiedä mikä on tämän päivän lippukeskustelun vertoa, no, mutta sitten 1850-1860-luvuilla niin sen punaisen ja keltaisen sijaan alettiin puhua enemmän sinisestä ja valkoisesta, eli siitä tuli sitten nämä värit. Mutta se omaksuttiin itse asiassa tämä väriyhdistelmä purjehduskulttuurissa, eli siellä alettiin käyttää niitä pieniä viirejä tai lippuja ennen kuin sitten sit päästiin tähän itse lippuun. Eli se otettiin niin Suomeen tunnukseksi siellä purjehduksessa. No yhteydessä sitten käytössä oli tosiaan se punainen leijonalippu, ja sitä käytettiin sitten 1917–18 vaihteessa silleen, ikään kuin valtionlippuna. Mutta sitten tämä ristilippu hyväksyttiin eduskunnassa ilmeisesti aika vaiheerikkoon keskustelun jälkeen 87. toukokuuta 1918 Suomen viralliset lipuksi. Mm -hmm. Ja sen on suunnitelleen Eero Nelman ja Bruno tämä tämän siis. Ja nykyään Suomessa on itse asiassa kuusi virallista, kun mielestäni tuntuu, että aina liputetaan, mutta Suomessa on siis kuusi virallista liputuspäivää ja sitten sen jälkeen sen lisäksi on vielä 13 muuta liputuspäivää. Onko teillä jotain Suomen lippuun liittyviä muistoja? Tai oli on suunniteltu se tavallaan niin. partiosta se, että miten se lippu viedään. Siis se, semmoinen tietty kun, semmoinen mm, tietyt kun, rituaalit joo. siinä, kun se lippu nostetaan ja otetaan alas, jotka liittyvät sitten tämmöisiin partiolle eri muistoihin. Joo. Se on niin mikä mulla tulee. Mulla on vähän tästä kritiikkiä tähän suomalaiseen liputuskulttuuriin. Et siis mun Suomessa on yksi ilmeisesti maailman tiukimmista lippulaista, lippu Lippua on niinku siis kellonajat ja kaikki tämmöistä. Mutta luin jotain niin sisäministeriön sisäministeriä sivua tässä, näitä tehdessä, niin siellä mainostettiin, että Suomessa on aika löyhä liputuskulttuuri. Niin Saadustelu, ehkä tässä no, on vain se, että suomalaiset noudattaa näitä ohjeita niin, niin, niin tarkasti ja sitä stä, niin kuin naapurit valvoo toisiltaan, että ei et, et sulla on, on niin joka muodossa Suomessa. <t -luvus> <t -luvus> no, mutta mu tässä tavallaan se, että mun mielestä esimerkiksi Ruotsin läpi kun ajaa, niin siellä on jotenkin hirveän söpöä, kun siellä on aina niin kuin sen punaisen söpön talon vieressä, niin siellä on semmoinen, tai siinä on oven pielessä on se ruotsin lippu, ja se on siinä niin kuin vähän sama kuin Jenkeissä näkyy niitä tuota, tuota, Yhdysvaltojen lippuja. lippuja, niin kuin tavallaan, että se, on semmoinen, se, ei mikään, se ei ole mikään semmoinen suuren patriotismin merkki, että sulla on se lippu siinä pielessä, vaan se on jotenkin semmoinen, en mä tiedä, muut joten jotenkin kotoisa fiilis. Mutta se, että Suomessa, kun se on niin sellainen jotenkin ja sitten... Mä, mä muistan, että silloin kun mä oon ollut juhlimassa tota, jääkiekon MM-voittoa ja mulla on ollut lippu päällä, niin mulle on tultu huomauttamaan, että tää on nyt lipun häpäisyä, kun sä kuljet täällä niin kun, niin kun ihmisten joukossa li, puet lippua päällä. Ei, no, tuosta laittaa sitä lippua poskemaan. Joo, joo, sitäkään ei saisi tehdä. Se ei, on ihan ihan, kuulee, ihan lipun häpäisyä. Joo, koska kun... oli uusi juttu mulle myös, että kaikki niin se lippu... Se lippu symboli ihan mistahansa muodossa, on Suomen lippu. Eli sä et saa tavallaan käyttää sitä just näin. Joo, ei saa sitä haalarimerkkejä, ei, ei mitään. Kaikki, se on niinku se... suoja. Joo, mm -hmm. et se, se on, ja jotenkin mun mielestä se on vähän sääli, kun tavallaan se, en mä tiedä. No ehkä siinä no, on se hyvä, että se ei niin jokapäiväisty. Ehkä se herättää voimakkaampia tunteita, mm -hmm. kun se ei ole semmoista joka päiväistä. Mutta ehkä tämä on myöskin osaltaan johtanut siihen, että sit, kun menee vaikka johonkin Suomaan se urheilutapahtuma, niin siellä kaikki on pukeutunut mustaa ulkotakkiin sen sijaan, että esimerkiksi olisi niin kuin, niin kuin sinivalkoisissa vaatteissa. No kevyellä tkäpällisessä. Kun sanoo, että päinvastoin niin aina kun on Mä ajattelen näin, että kun on joku urheilutapa, vaikka ollut se se, on ollut ei sellaista. M, ja sitten se Suomen joukkue, niin sitten mä ajattelen, että voi hitto, että pitääkö aina olla nuo tylsät sinivalkoiset, että räväyttäisivät nyt. No joo, mutta täällä näenkin, mun siinä yle, yleisöstä ehkä enemmänkin. Tii, joo, ymmärtäisin. Mun mielestä you have a point, mutta toisaalta mm -hmm. mä en ole koskaan ajatellut sitä asiaa sen enempää, että, että ehkä siinä... Siis tämmöinen sisältosuolen löyhjentämisen vuoro mm. mutta mun mielestä siinäkin on hyvä pointti, et ei... Kyllä mä sen tavallaan ymmärrän Juuri sen, sen mutta niinku tavallaan just näet, että Suomen lipussahan siinä on tosi tarkallinen, että miten se kuuluu mm. hävittää, se ei saa koskea maahan... Mm, joo, se päivän on muuta karkiasta se on kunnioittanut. Se on kunnioittanut yhteen tavallaan, mutta sitten jotenkin se menee, en niin. mä tiedä, ehkä se on niin, tää kun... Sit, sit, O, o, on tullut henkilökohtaisesti tästä hmm, niin joku huomauttanut, että tätä olen... Mutta sinä et ole niin kokenut tarvetta niin heittää sitä maahan ja polkea sitä. enkä ja... mä polla sitä lippua, eikä <laughs> miten tämä tavallaan halu tuhota sitä, mein. vaan niin nimenomaan mä olen ollut siinä tilanteessa ylpeä siitä, että mä kannan tämän Suomen mein. lippua ja tavallaan, Jaa. se on ollut hetki, ilonhetki, onnenhetki ja sitten tulee joku siellä niin sanomaan, että nyt kyllä, tyttö, että tälleen. Eppäväli tätä. <laughs> no me että mä mua tuota miksi juuri Hamina voi tulla Haminaastana mieleeseen mieleen se militaari niin militari ja se siinä niinku, Hamina tattoo et miksi se nyt lähtelee niin ehkä just sen takia. No ne se no nyt tähän. Ja, Neiviä ja mä en mä voi ymmärtää, että miten ne ajattelee, että se edistää sen, niin esimerkiksi matkailua, Luuleeko ne oikeasti joku tulee kattoo Suomeen? No Eihä, Suomi, ei, suomi on, on täynnä Suomen suurin seatelmaja. Ja tunsua <laughs> niin ihmiset menee. Mä itse asiassa pari vuotta sitten tein vähän vastaavaa reissua kuin Aino isäni kanssa etelästä pohjoiseen. Ja kiinnitettiin paljon huomiota silloin, että tätä matkatekoahan voi sen sijaan, että sä pahdat sen yhdessä päivässä, niin siihen olisi voinut käyttää muutamakin päivänä. Mm. Joka paikassa oli näitä Jaa, kylttejä, just, että niin kuin Suomen suuri kattila ja tulee katsomaan. Ja jokaisella pienelläkin pitäjällä oh, oli joku oli mitä ne halusivat esitellä. Mm. Mm. No miksei. Mutta hei sulla joku biisi, mikä haluaisi kuulla. No niin, to toivottavasti tekin haluatte kuulla. Mä oon kuullut tämän muutaman kerran. Tota, Tämä äh, esittäjä on Kamilla Cabello ja kappaleen nimi on Havan. Hei. aloittanut uuden harrastuksen. Hampuun tuli lähemmäs. En ole vähän aikaa nyt aloittanut mitään ihan superuutta tai mennyt. Olen aika semmoinen, sillä mun mukavuusalueellani, mutta nyt, nyt, nyt tota, hitaasti lämpenevää sorttia myöskin. Mun kaveri on jo varmaan kohta yli puolitoista vuotta yrittänyt saada mua pelaamaan salibändiä. Ja nyt mä vihdoin luovutin ja menin sinne Onks treeneihin niin, siitä ei saa kutsua enää sählyt? Ne on niin no, kaksi osin. eri lajia Onko? Joo Okei okay. mä, mä saan sählyyn Sählyyn voi pelata mistahansa hallissa, mutta sitten salibändissä taituu olla reunat ja siinä on okei okay. viisi pelaajaa ja kaikki okay. säännöt ja muuttajat, verotuomarit ja kaikki tällaiset Sählyyn voi, se on sitten kun mennään tänne höntsäälle Hei Suomihan on hyvä salibändissä Joo, okay. joo mutta tota, mä olen täällä nyt ihan Tallinnassa liittynyt joukkueeseen, uh, Finish Flash. Ah, ja. I know those. Onko On, siinä. on! <laughs> Mä olen kietäytynyt joka kerta kieltäydy edelleen. Joo, mut mä mut olen innokkainen. Siellä on innokkaita, se vaikuttaa ihan huippujengiltä. Joo, siis mä on käynyt... huippuja, no, mutta hei, mut kun... kaikki on hirveä. Sit muun pitää sanoa, kaikki on ihan hirveän innokkaita. Ne puhuu minko siitä niiten Finnish flash, et tekeeksi nyt <suh> nimeä, menee suuvahdossa ja ihanalla. <suh> <suh> joo, mut sit mä mä oon tiennyt tästä joo. ihan hirveästi. Mitä enää vaan menin sinne. En ole, siis, mä oon viimeksi koskenut salibändimailaan tai sählymailaan mm. koulussa 17 mm. vuotta sitten Se ei ollut varmaan fat vielä silloin <laughs> niin, tota, äh, mä, mä en ole siis juuri juurikaan mitään lajista ja, ja niin kuin tavallaan menisin sen vähän sokkona että mitäköhän tästä tulee menen kokeilemaan Mä olin heti ekoista treeneistä, että tää oli ihan tosi kivaa ihan tosi, tosi mukavia ihmisiä, tehokasta urheilua, paljon juoksua niin Se on ihan hyvin järjestetty että siellä on valmentajat ja kaksi kertaa viikossa treenit ja sitten tulee pelejä. Ja ei, tosi hyvä ensivaikutelma semmonen, että hei tämä on, on kivaa. Mutta! Kivaa. mutta. <laughs> Mä nään, kun tämä on iso mutta. <Tavalla> <laughs> Mulla on se jättiläiskokoinen mutta tässä, Joo. koska vaikka siellä tosiaan on tosi rento ilmapiiri ja tavallaan joukkue koostuu siis opiskelijoista, työssä käyvistä kotiäideistä. Että se, tavallaan se ei en, en mene sinne minkään niin kuin ammattilaispelaajien joukkoon. Niin silti mutta mulla on jotenkin tää siis uuden lain aloittaminen, koska on niin vaikeaa, se on niin kuin aina on semmonen... olla paras. Joo. Tottakai. Siis tässä on semmoinen niin kuin niin semmoinen henkinen, se ottaa niin koville tällä hetkellä, että mä en en oo, mun ei tarvisi olla paras, mun pitäisi vaan olla niin kuin hyvä. Ja mä en oo niin sit, sit se on johtanut tällaisiin hetkiin, että, että mä olen on muun muassa... Mm. On tullut itkuun. On tullut olen tullut treenaista kotiin ja, ja niinku itkien selittänyt, että kun oli niin kauhean kivaa. <tukse> <tuksella> Semmosta niinku ihan täysin ristiriidasta. Mut mä oon ihan varmaa, että toi itkemisvaihe väistyy. Joo, niin mäkin. Mut tavallaan se on vähän ärsyttävää, että mä joudun läpikäymään sen. Koska <tuksella> tavallaan se... Mä ymmärrän siis... Mä, mä niinku ihan ihan... Mielestäni ymmärrän sen, että se on täysin luonnollista, että mä en heti osaa, varsinkaan kun mä en ole ikinä harrastanut lajia, kukaan ei ole seppä syntyessään. vaan niiden... ei ole seppä? Mm. Hei, siellä on muuten, mä tiedän, siellä on muutaman tämmöinen psykiatrikoulutuksen sanomista, niin että. Siis mä terapioida hei, niin kuin Se on Tavallaan vielä tääkin, että kun siellä on hyvä henki ja tavallaan koko ajan mä oppin, aina kun kysyn, niin kukaan ei naura, vaan niin, neuvotaan ja opastetaan. Mutta, mutta jotenkin se vaan tuntuu olemaan niin, niin kauhean hankalalta. No, mutta täs on, <laughs> mutta en, nyt mä en aio antaa periksi. Mä, mä siis aikaisemminkin, ää, epäonnistumiset on, on ollut mulle aikaisemminkin vähän haasteellisia tilanteita. Ää, mä olen muun muassa ää, silloin, kun mä olin ekalla luokalla, opettelin kirjoittamaan. Eli olen opetellut A-kosia, niin mä en osannut piirtää sitä A-kirjaimen Ampiaisen pyllyä. Kun se meidän opettaja sanoi, että pitää A-kirjaimen tulla sen Ampiaisen se, pyllylle, sieltä se pieni A. A mm. niin, niin sitä heittoo. Siellä. Niin, niin, niin, niin, niin, niin mä, mä en se osannut se, sitä, <hä, <hä, <hätkaan> <hätkaan> mä en osannut, niin mä vaan itkin. Ja oli olisi mun mä itkinä pyyhin, kumitin sitä pois ja sit mä tein uudestaan ja sit me äiti tuli välillään rauhoittaa, että hei nyt nyt se on ihan tarpeeksi hyvää, että että nyt nyt niinku. Kaikkella voi itkeä paljon, pari pari. joo, ni silloin mut siis olen oppinut kirjoittamaan ja ja niinku. No tässä nyt mitään selvää saataaksikaan, mikä siellä on Mut siis silloin en luovuttanut. Mutta sitten esimerkiksi mä oon, olen aloittanut viulu-opinnota lastella, niin ne jäi puolen vuoden jälkeen, kun mm. ei, ei siitä tullut mitään. en heti ole osannut soittaa viulua yhtä hyvin kuin äiti, niin, niin tota, ei, ei siitä sitten. tullut mitään. Äiti sanoi sitten, että eiköhän unoin, että ääni Joo, mutta tota, tässä Hallibändi, siis tavallaan tää on nyt vähän johtanut semmoiseen outoon tilanteeseen, että et mä oon niinku, tavallaan se että se purkautuu semmoinen niin turhautuneisuus ja jännitys ja ehkä vähän stressaava tilanne. Sä menet uuteen joukkueeseen, paljon uusia ihmisiä, että sä teet jotain, mitä sä oot fyysisesti ikinä tehnyt. Niin se, se, se on tosi itse asiassa jännittävä ilmiö, että se purkautuu itkuna. Että mä olen ehkä herkkä ihminen siinä mielessä, että mä reagoin... Saatan itkeä herkästi, mutta esimerkiksi mä en ikinä itke, jos mä katson vaikka elokuvaa tai kuuntelen musiikkia. Mä en, koskaan. En, en, en, niinku ei koskaan, en, ei en, niinku liikutuksesta, ei tuu sellaista. Hyvin harvoin itken myöskään mihinkään tällaisia, että jos joku kuolee joku kaukana, niin ei se, se ei liikuta mua. Mut sit kun se osuu tähän omalle kohdalle, niin mä haun kuin nuo niin kun, siis, mut mut, kerro, kerro nyt mulle, ymmärrän, mikä voi olla niin, niin suuri pettymys? Niin Sagi-bändistä, et no, kun kuljeta mä, sitä palloa vai viedäänkö se aina suulta vai? No, no siis mä, se, mä luulen, että se tuli ehkä enemmänkin se, se, se, mä oon itkenyt siellä kerran viimeksi en itkenyt, oli hyvät reidit. <laughs> Itketsä <laughs> siellä vai sitten kotona? No silloin no, mä oloin siis. siellä vähän niinku itkemään, jos mä kotona itkin vähän lisää. Ja siis, mutta mä vähän selvittelin tätä, että itku it on itse asiassa tämmöinen niin ihan luonnollinen... Uhdistava. se on puhdistava, mm -hmm. ähm, mutta se myöskin tavallaan se on siis yksyyn on erilaiset tunnetilat, elikkä mm. Ne tunnetilat synnyttää kehossa sellaisia fysiologisia niin erilaisia oireita, kuten että paine nousee, syke kiihtyy, hengitys tihentyy Keho tavallaan valmistautuu stressaavan tilanteeseen Vaikka taisteluun tai pakkoon pitää selvitä mm. Ja sitten kun se tilanne on ohi, niin sitten se hermosto niin laukaa itkemiskohtauksen, missä se jännitys poistuu ja, ja niin kuin keskushermosto palautuu ja keho palautuu paljon nopeammin siihen alkuperäiseen lepotilaan. Mä oon, vaan, mutta mä, nyt mä, siis toi kaikki mitä sä sanoit niin on varmasti totta ja, ja niin kuin itsekin tunnistan noita, mutta mä oon huolissani nyt oikeasti vakava ja siitä, niin, että minkä takia sä koet sen tilanteen etukäteen stressaavaksi, kun senhän pitäisi olla kiva, miksi sä lähdet suorittaa sille? En mä, mielestäni mä en mee no sinne. No kyllähän sä meet suorittain, se sä olet siis stressaavaksi. No on, se nyt ehkä, se ehkä Mitä mä ajattelin tuossa, niin onko se stressaavan sijaan ehkä epävarmuutta? No et ehkä epävarmuutta. Kun sä Se tiedä sitä porukkaa, No siis ehkä sellaista tavallaan... onko se, että... se tavallaan sit niinku sosiaalinen tilanne enemmän mikä stressaa kuin se itse peli, että sulla on se maaila kädessä. No, no mä en tiedä, ehkä se on vähän molempia. On tavallaan keittiöpsykologia. Joo, no. mutta mä on vähän molempia. Tavallaan se ihmiset mä tunnen... En mä nyt voi tuoda, siellä 15-20 ihmistä, en mä muista, kun ihmiset, hikiset naamat menee siinä edessä vilhuu, en mä niin kuin muista kenenkään nimiä. Mä en myöskään tavallaan ehkä se, kun mä en oikeasti edes tiedä sääntöjä, niin tavallaan se, että totta kai mä opisin siellä koko ajan hirveästi, mutta sitten myöskin se, että tavallaan sen tilanteen, että sisäistäminen ja toteuttaminen, sit se vie vähän niinku aikaa ja kaikkea sellaista. Niin se Meidän pitää se. ottaa nyt sellainen niinku missio, että me katsotaan yhdessä salivändiä. Me katsotaanko Suomen joukkojen voittaa ja voittaa mm. ja voittaa. Ainaa. Ja sitten sit me niinku pumpataan sit semmoisen että se, se tulee itken. Ja, ja sitten mun mielestä ehkä sekin, että se asenne, millä sä lähdet sinne, niin, niin, niin sunhan pitäisi lähteä nauttimaan. Älä, älä lähde suorittamaan, nauttimaan hmm. siitä. Sä, se, niinku... Saan joo, joo. sille. kukaan ei sua Joo mä, Mitä sä mä, mä, mä olen, mä olen, mä olen ollut siellä ihan niinku että mä en ole niinku tavallaan siis huono. huono. mutta tavallaan, se on huono. tavallaan niin. tämä on jotenkin vaan sulle. No niin, on. mun mielestä sä sitä tilannetta. Mä luulen että se helpottua ajan myötä, kun tutustuu ihmisiin ja vähän pääsee hyvällä, että tämä homma toimii ja niin ymmärtää sua. mä oon Mä mm. voin itkeä hyvälle musiikille ja huonolle musiikille ja, ja surullisille elokuvalle ja ilosille elokuvalle. Ja mä oon aina ajatellut näin, että on se harmi, ettei ole enää tämmöistä ammattia kuin, kuin tämmöiset naiset. Siis mä olen, se olisi luotu mulle. Mä tarvitin, kun vähän joku surullinen musiikki mm. Mitä on... ne itkiä naiset teki? Nehän itki hautajaisessa. Ja, hä ja häissä. häissä Kaikin kun... juhlatilaisuuksissa. Niin. Tavallaan okay. silloin esimerkiksi oli tämmöinen, mä luin itse asiassa itkiä naisi juuri sattumalta töissä, niin siellä on esimerkiksi tällainen, kun itkienaiskulttuuri naiskulttuuri on katoamassa nyt Karjalasta ja siellä oli on Joo, mutta tavallaan siellä oli esimerkiksi yksi, yksi vanha, vanhempi nainen, hän 2002 kuoli ja hän oli tosi huolissaan siitä, että kun hän kuolee, niin ei ole ketään itkemässä hänen hautajaisissaan se oli se liittyy siihen traditioon, että itkien nainen auttaa tavallaan kun ihminen kuolee, niin se, että siellä t... Toisella puolella on jo niitä kuolleita ihmisiä. Ne, niitä pitää kutsua noutamaan tämä kuollut tavallaan Hän oli huolissaan siitä, että mitä tapahtuu hänen hengelleen, kun ei ole ketään itkemässä, mm. niin hän nauhoitti niitä radi, niin kuin, tota, niitä, omia itkuja. niitä omia itkujaan. Hän, hän pyysi, että näitä soitetaan hänen hautajaisissaan. Mm. Ja tavallaan se on yksi, syy, minkä takia näitä itkuja on säilynyt mm. niin paljon tutkittavaksi, koska esimerkiksi häneltä tämä oli tämmöinen kuuluisa nainen, joka niitä itki siellä, niin niitä on jäänyt paljon nauhoille, koska hän valmistautuu omiin haltajaisiinsa. Niin tämä on aika ihan ilmiö. Mutta mä toivoin, että mä en tarvinnut mitään itku Saa Mutta miksi mä sanoin että se, että mulle niinku... Itku voi olla ihan siis. Joo, kaikissa konserteissa mä totta kai minun pitää Vahva, mukaan mukaan mukaan vähän vaiheessa Joo. Ja, ja, mutta, ja, mutta, siis kaikki lapsen esitykset. mun lapseni on jo annettu jossain nurkassa. <kvai> <kvai> <kvai> mut <kvai> mut niin, mutta mä en oo hän ei Joo, oo minä en ole ikinä urheilun No jos joku voittaa se <laughs> on Suomen lippu ja voi okay. kauheata mun pitää itkeä sitä. Mutta ei omassa, et ei, sässi ei okay. tuo. Koska mulla ei on on tullut, mulle on tullut aikaisemminkin. Mulle on tullut, kun mä, on mä kävin salilla siis juoksemassa, silloin kun mä kokeilin sitä seinälle kiipeilyä. <laughs> Sitten se on joku semmonen, että siinä vaiheessa kun mä tajuan, että tästä ei nyt tuu mitään. oman oma pettymys. Se on varmaan okay. sitä. Ei, Tämä on, on jännä ilmiö, koska joo, kyllä mäkin varmaan turhaan työstä, niin saatan joskus tirattaa, mutta enemmän ehkä just semmoinen liivotuksia. Itkä se must on, mä, mä, on ehkä vähän se, kun se hävettää. Siis, kun se on tuntuu, että et, et mä, mä oon taannut semmoisen neljänvuotiaan, että tavallaan, miten mä kohtaan epäonnistumisen, että no mä itken. No ei se ole rakentava, rakentavaa. Et mun pitäisi niinku ottaa siitä jotenkin saada enemmän semmoista, että mä vielä näytän että en, en takula no, ala tietysti, itkemään. Vaan sen mä... sijaan mä niinku itken ja sitten tavallaan se tilanne no, lopsahtaa siihen, no, että mä en saa enää siitä mitään odotetta. Musta tuntuu, että loppujen lopuksi ne muut ihmiset, jotka on siinä samassa tilanteessa, kun sä itket, niin se voi olla niille vaikeampi. Joo. Ei ne ajattele sitä, että Mutta se olla. Mä oon aika Mä oon tosi hyvä peittää sitä on, meitkän Aino, okay. että mun kuvan ensimmäistä treenin jälkeen Se on punainen kuin paloauto Niin sitten tavallaan ei se näy, jos vähän punaiset niin. silmät kiettii <laughs> Niin, kun se <sit laughs> vaan sopii Tai tästä mut Toi on niinku ihan totta, että se itkevän ihmisen kohtaaminen on paljon vaikeampaa mm. Se voi sen itkeä ja sitten se on niinku itketty, mutta sitten se miten niinku muut niin, tulee niin, siihen tuotteeseen. On tilattiin. se vähän Mitä että mit, mit, mikä tuolle? Sattuisko niin, sitä? Niin. Mitä sulle kävi? Sanoinko mä jotenkin rumasti? Mm. Ei, mä vaan tässä itkeen, menemään. <laughs> ja sitten ehkä just tääkin, että meidän kulttuurissa on musta tosi vaikeeta. Se... Varsinkin tuntemattoman ihmisen lähestynyt, jos näet mm. julkisella paikalla että joku itkeä, niin etkä saa oikeasti kysymään siltä että mm. Hei, onko sinulla kaikki hyvin? Mm. Voisi mä Se voi vielä ehkä pahentaa sitä itkevän ihmisen tilannetta mm. tai tota sitä, sitä, mm. sitä. voi mm. se onko niin vaarallista mm. joskus vain että sitä itkua mm. tulee Mutta <tulut> kuten on <nähty. tulut> naurattaa Ja toivottavasti ensi kerrallakin Joo, eiköhän jotain Mutta joo, Mut jo, tällaista halusin kertoa, että mä oon tottanut tämmöisen uuden itkuharrastuksen Sieppia. Katsotaan miten meidän e eka matsi pitäisi olla tuossa marraskuun puolella. Mm -hmm. Mä tulen kattoa sitten Se ei ole tää Tallinnassa mitä et... lähtee niin kauan sitä. Joo, me Jaa. päästään kiertämään Tallinnan vähästi, kun kun ei, kun Viron bom, pikku kaupunkia pompommit ja sitten joku aina Tällaisen ah, no. <laughs> <laughs> plakatin niin kanssa Mutta tota, hei, sulla oli joku biisi, mä nyt lupaan että sä saat soittaa sitä, vaikka mä sanoin eka, että ei En mä halua soittaa sitä Ei, Ei, se tyrmätti jo kerran, niin ei sitten <laughs> Martteri syyti. Kyllä. Onko no, nautsi kuvataan toiveita? Ei, mä en tiedä onko meillä aikinta vielä. Mä ajattelen on ollut ollu biisiä loppuhepinat, mutta voidaanhan me vetää loppuhepinat tähän Ei, perään. Mä, voin, mä mielelläni soitan vaikka stingia. jos... jos totta. No loitetaan joku biisi Stingiltä. Loitetaan hmm. Roxanne. Ja tuota, niin mulle tuli oikeastaan hake. En ajo itkeä, mutta tuota, mä olen nyt meistä kolmesta tehnyt pulla kaikista kautta. Mm -hmm. Melkein kolme vuotta ja yleensähan ne telkkarin tulee niitä highlightseja ja muistella. Me ei mm -hmm. voida näyttää, että laittaa pätkiä sinne, mutta mulle tietysti mä aloitettiin aikoinaan kissakahvilasta. Ja Mm. Se oli niin oma juttu, sain siellä kopissa ja kissa trapi oveen ja välillä asiakkaat tuli sinne, niin ne luulivat, että siellä on vessa, vessa. keskellä Se oli kyllä aika muista. Oli. Ja sitten mä muistan, no jotain hauskuuksia, tietysti kaikkein hauskoja. Siellä on kyllä noin, no, joskus on melkein ollut. itketty. jo ja no. tietyt fraasit, mitä on niinku tahtomattaakin. Viihalla no. omat. Fraasit ja, ja Annina oli aina se, että kun se selitti jotain, niin et sit se käsillä näytti, niin kun, että se on siellä ja sitten se on tuolla. Eihän sitä kukaan näe, mm. <laughs> Mut se ei päässyt siitä tavasta. Niin Mia, ei päässyt siitä, että laitetaan se. <laughs> Mutta nämä on kaikki kivoja mm. muistoja. En ole yhtään huonoa. Ei ole huonoa huonoa. Lähetys. Ei. Mm -hmm. ei. Meillä on ollut aika polvelevat aiheet ja mm. keskustelut. Ja... ja ainoa, että säkin on kohta huoneen on varmaan yllisin vuotoisvuotta mun piti tulla ihan vaan katsomaan se, se oli jotenkin tosi jännittävää, kun minä kertoi, mi, mi, miten sitä tehdään ja kissa Mä en ollut ikinä käynyt siellä mm. ja mun piti tulla sinne vaan niin katsoa, että mitä ne te teette Ja sitten päädyin puhumaan hupsista mm. Mulle kävi samoin, <laughs> mun piti vaan vähän editoida <laughs> ja mm. Mm. Mutta Tänne on joo. kivaa, kiitos, kiitos, ja ja kaikista. kiitos kaikille tästä mm -hmm. Ja Anninalle teppuja sinne Maailman toiselle puolelle, mm. Mm. mutta tota, ensi viikolla tai seuraavalla sitä, sitä niin jatketaan sitten jollain uudella, saa nähdä mitä mm. tapahtuu. Tota, jos jollakin on hyvä vinkki, niin niitä saa lähettää meille vaikka Facebookin kautta. Mm. Toistaiseksi löytyy vastaan. vielä nimellä puola. Joo ja eiköhän se sinne jää, voidaan jättää meidän vanhat lähetykset paikalleen, niin niitä pääsee maa, Mutta aloitetaan jotain uutta, tuoretta, en mm. tiedä mitä. Ja tota, niin. Pidemmittä puheita. Piteemmittä puheitta. Piteemmittä puheitta. oli viimeisen kerran nyt tässä. Ää ja joo, ennen kuin pääsette sunnuntai-viottoon, niin kuunnellaan vielä Sam Smithin Too Good at Goodbyes. Heippa! You Must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you time you're home.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 get too close to you Even when I mean the most to you In case you go and leave me in the dirt, Every time you